Зрештою, стосунки уривалися. Під час прийому з'ясувалося, що батьки дівчини розлучилися, коли вона була маленька. Мама не вийшла заміж у друге, але й колишньому чоловікові не пробачала. Відчувала до нього лише негативні емоції, яких і не збиралася стримувати. Усе дитинство дівчинка чула від матері винятково образливі висловлювання на адресу чоловіків подорослішавши, вона зіткнулася з неабиякими труднощами в особистому житті. Чоловіки її залишали, ніби підтверджували мамині слова, що всі вони негідники. Ніби вона підсвідомо довершувала мамину роботу. Цю проблему розв'язала зміна моделі поведінки клієнтки і образу чоловіка, який подобається. Дівчина спробувала зустрічатися з чоловіком нетипового для неї образу і поводитися з ним не так, як звикла, діяти інакше, почувати в стосунках різноманітні емоції. На ті самі події видавала інакші реакції, аж поки сама зрозуміла, через призму чого у неї виникла травма відчуження. Її партнер вибудував у парі власні кордони, і їй це не подобалося. Але водночас він поважав і вислуховував її. Вона не змушена була, як колись, ігнорувати власне бачення на догоду чоловікові. Вони вчилися вести діалог, почали виходити на зрілі партнерські стосунки. Не факт, що внаслідок такої психотерапії особисте життя людини кардинально і в що найкращий спосіб зміниться. Але вона точно перестане страждати, внутрішньо звільниться від болісних переживань, від повторів чужих життєвих сценаріїв, від того, що проживає начебто не своє життя. Подружжя може самостійно провести терапію своєї сім'ї. Спочатку усвідомити негативний сімейний сценарій – Потім скласти гену-соціограму, проговоривши одне одному власні тривоги, спостереження, прочитавши спеціальні книжки. Головне – побачити проблему і проаналізувати її корені. Перекласти на закони сімейної системи і виявити, який із них зруйнований. Закон балансу і ієрархії чи належності. А вже тоді цілеспрямовано намагатися змінювати шаблони і способи поведінки за допомогою зміни дій. Це передбачає сильну особисту трансформацію, яка не може статися в одну мить. Попереду чекає важка праця із власними переконаннями. Людина муситиме покроково описувати свою поведінку за якихось повсякчас повторюваних ситуацій. Але результат того вартий. Інакші дії приведуть до інших успішних наслідків. Сценарій зі зміною ролей Якось я проходила тест на визначення психотипу особистості. Відповівши на всі запитання дістала результат. Я командир. Це не було несподіванкою. Командирські здібності проявлялися в мені ще в ранньому дитинстві. Формуванню мого сильного характеру сприяв особистий приклад батьків. Мама була для мене взірцем сильної, волевої, впевненої жінки, вродженою лідеркою. Батько – чоловік зі стрижнем, чудовий сім'янин, уважний до дружини і дітей, працелюбний і вмілий господар. Для мене найкращий тато у світі. Батьки заохочували моє захоплення різними видами спорту, і великий потяг до знань з ранніх років привчали бути самостійною. У школі була головою координаційної ради, в університеті студентським деканом факультету. Отримавши диплом, почала розбудовувати успішну кар'єру в столиці. Якийсь час посідала чоловічу позицію, демонструвала лідерські якості і почувалася дуже комфортно, аж доти, коли почала нарешті вивчати і пізнавати себе. Із книжок і лекцій експертів із сімейних стосунків я довідалася, як має бути в житті жінки. Порівняла з тим, як було у мене, і зрозуміла – щоб реалізуватися в сім'ї як щаслива дружина і мама, мені потрібно розвивати у собі жіночі якості. Для цього я постійно здобувала нові знання, вивчала сімейну психологію. І коли ми з Олегом зустрілися, його рівною мірою привабили мої чоловічі і жіночі риси. Я й надалі вдосконалююсь. А закладені в мені прикмети природженого керівника, що допомагають досягати успіху у зовнішньому світі, все-таки проступають у сімейному спілкуванні. Коли чиню щось на підсвідомому рівні. Вони завдають дискомфорт моїм рідним. Час до часу досі буваю імпульсивна і нетерпима, намагаюся керувати дітьми, іноді чоловіком. Але наполегливо працюю з цією недугою, вдаючись до спеціальних прав, як, от, погоджуюся вголос, не заперечую тут мені зараджує техніка, як виправляти власні недоліки. Перше визнаю проблему, усвідомлюю недолік, який конче маю виправити моїм рідним, некомфортно через накази, які я часом висловлюю доволі різко. Вони вказують на цей мій недолік, і я визнаю, я командую рідними. Друге. Формулюю завдання негативного плану. Вирішую попрацювати над недоліком. Я не хочу бути командиром у домі. Третє. Формулюю завдання з позитивним ствердженням, а не запереченням, яке націлено на конкретний результат». У спілкуванні з рідними я хочу висловлювати лише прохання, пояснення, доручення і промовляти усе спокійно і доброзичливо. Четверте. Щоб усунути проблему, складаю план дій. Варіанти розв'язання поставленого завдання. Поетапне досягнення обраної мети. Заздалегідь, продумаю і прописую типові ситуації, за яких я, інакше не по-командирському, звертатимуся до близьких із проханнями, щоб вони мене слухалися. Домовляюся з рідними, що як дозволятиму собі командувати, вони теж мене можуть якось штрафувати. П'яте. Ступаю перший крок. Вдаюся до конкретної дії. Пояснюю, прошу або доручаю. Контролюю власні емоції і силу голосу. Говорю з рідними спокійно, шанобливо, пам'ятаючи про те, що даю дітям приклад правильної поведінки. Я добре засвоїла урок. У сімейних сценаріях чоловікові та дружині дуже важливо грати власні ролі і виконувати власні обов'язки. Докладніше про це слухайте в розділі «Розподіляємо сімейні ролі та обов'язки». Урок засвоєний, якщо ви навчилися не лише виявляти та усвідомлювати негативні сімейні сценарії, а й змінювати шаблони та способи своєї поведінки, які шкодять родинним стосункам. Виявити і трансформувати негативний сценарій означає змінити ставлення до нього і більше не зміцнювати його власними діями. Унаслідок виконаної роботи людина приходить від несвідомої поведінки до усвідомленого вибору. Дістає змогу вийти зі стресової ситуації, у якій вона перебувала, щоб почати приймати самостійні рішення, а не копіювати зразки поведінки сімейної системи. Завдання цього розділу перше. Обміркуйте, у чому для вас полягає обмін між поколіннями у вашій сім'ї. Друге. Обговоріть із партнером моделі ваших батьківських сімей. З'ясуйте, що вам хотілося б перейняти для власної сім'ї, які традиції продовжити, а що не хотілося б. 3. Створіть власну геносоціограму. 4. Дайте відповіді на вказані в розділі запитання щодо сімейних таємниць. Слухаємо книжку далі, розуміючи, як проводити аудит стосунків і переписувати деструктивні сімейні сценарії. СТОСУНКИ В ПАРІ Сімейні стратегічні орієнтири та правила родини Початок нашої сім'ї Запис із мого щоденника «Книга бажань» від 13 червня 2011 року «Для мене сім'я – це двоє людей, які кохають одне одного, складають одне ціле, створюють власний світ». Мій чоловік і батько моїх дітей – глава сім'ї, що займається активною діяльністю, і я його підтримуватиму та водночас зможу створювати і власні проєкти, попередньо з ним порадившись. Для мене важливо, щоб чоловік був відповідальною людиною, яка ставить перед собою цілі, а разом ми будемо ставити цілі перед усією сім'єю і досягатимемо їх. Наша сім'я щойно почала формуватися – Хочу, щоб ми з Олегом погодили такі питання. Що таке сім'я? Яка в нас буде сім'я? Сімейні орієнтири, принципи, цінності, правила, кількість дітей, цілі, рід діяльності, освіта і розвиток кожного члена сім'ї, сімейний бюджет, місце проживання, оточення, хобі, мандри. І найважливіше – моральний і духовний розвиток нашої сім'ї. Із таких роздумів і намірів починався наш Олегом спільний життєвий шлях. Утім, ми почали працювати над визначенням спільних стратегічних орієнтирів лише за п'ять років. Новий, більш свідомий етап нашого сімейного життя розпочався 2016 року. Наша пара перейшла від рівня співіснування двох окремих «я» до спільного «ми». Ми дійшли висновків – Сім'я – наш життєвий пріоритет номер один. Необхідно визначити сімейну місію, сформулювати наші сімейні принципи, цінності та правила виховання дітей. Розподілити ролі і зафіксувати обов'язки кожного. Реалізувати усі починання, пов'язані з особистими та сімейними орієнтирами і описати їх у сімейній книзі. Ми вийшли на рівень партнерських стосунків – Визначили сімейні стратегічні орієнтири, склали плани сім'ї і підписали важливі для всіх членів родини юридичні та сімейні документи. Результатом цієї праці стала збірка законів, за якими живе як організація наша сім'я. Вибудовуємо стратегію сімейного життя. Найефективніше ми функціонуємо у командах, у групах та інших об'єднаннях. Найфундаментальніша з них – група, що має засадниче значення з погляду самоідентифікації, самооцінки, нашої здатності любити і бути задоволеним життям. Наша сім'я Фейлер Розглядаючи різні аспекти життєдіяльності сім'ї, я знову і знову повертаюся до тези, що «сім'я має всі ознаки організації». Погляньте на ознаки малих груп, відокремлених дослідниками в царині соціальної психології. Членів малої групи об'єднує спільна діяльність. Група є учасником іще більших груп. Між членами групи виникають емоційні стосунки. Життєдіяльність групи регулюють групові норми. Група долає певні стандартні стадії розвитку, так звані групові процеси. Усі ці ознаки властиві і сім'ї. Сімейні засади і правила – це ті самі групові норми, засновані на загальноприйнятих соціальних нормах. Стадії життєвого циклу сім'ї і кризи, що їх супроводжують, відповідають процесам взаємодії членів групи. Традиції та звичаї, що зазвичай передаються від покоління до покоління і пов'язують родину із ширшим соціальним контекстом – народністю, народом, етносом, чинні також і для малих груп. Головне, чим сім'я має відрізнятися від малої групи, це наявність спільної мети. Це відповідь на запитання, задля чого існує сім'я. Мета існування сім'ї – це початок подорожі завдовжки життя і її кінцевий пункт призначення. Якщо її не досягнуто – коли не задовольняються базові потреби членів сім'ї, добробут не настає, то група розпадається, подружжя розлучається. Ось чому чоловікові і дружині слід визначити стратегічні сімейні орієнтири, означити головну мету і перспективи сімейного життя, а також побудувати плани їх досягнення. Сімейне життя можна і потрібно проектувати. Сім'я стала нашим проектом, маленькою компанією. Ми вирішили перенести в неї закони розвитку бізнесу, які добре відомі та зрозумілі нам обом, і з ентузіазмом узялися розробляти стратегічні сімейні орієнтири. Головне завдання в управлінні сімейною системою сприяти прагненню кожного члена сім'ї до щастя. Ми розпочали із визначення сімейних цінностей і принципів. Сімейні цінності Сенс – це не просто раціональний аргумент на користь якихось дій. Це життєва сила, що підтримує в нас енергію і мотивацію. Брайан Соліс Найважливішими функціями сім'ї в суспільстві психологи називають збереження і розвиток, перетворення і передачу наступним поколінням сформовану систему цінностей. У батьківській сім'ї закладається також більша частина індивідуальних цінностей, що становлять стрижень дорослої особистості. Їх також називають ціннісними орієнтаціями – вони, немов координати на мапі, задають людині траєкторію руху по життєвому шляху. У сімейній психології виокремлюють три групи сімейних цінностей, пов'язані з подружжям, батьківством і родичами. Є і ті, що стосуються майбутньої сім'ї, її місце і роль у житті людини, ставлення до неї, її образ. Для різних людей сім'я є міцним тилом і затишним гніздечком, потужною командою і найріднішим колом. Варіантів дуже багато їх збіг або незбіг у партнерів має ключове значення для подружньої сумісності і успішності сімейного життя загалом визначаємо сімейні цінності. Нам із чоловіком пощастило. Ми маємо дуже близькі життєві цінності, і цей чинник став визначальним, коли ми приймали рішення стати сім'єю. Головна цінність для нас досвід щасливого життя, який ми передаємо наступним поколінням. Щодо формулювання решти цінностей, і ще належало поміркувати, перш ніж ми їх узгодили. У цьому нам допомогла книжка Секрети щасливих сімей чоловічий погляд Брюса Фейлера. За основу ми взяли авторський перелік із 80 якостей, що сприяють міцним і щасливим стосункам. Ось цей перелік гнучкість, мужність, захопленість, допитливість, винахідливість, наполегливість, віра, відповідальність справедливість, служіння іншим, мудре використання ресурсів, мета, наполегливість, позитивність, запал, емоційність, досконалість, енергійність, азарт, зростання, креативність, уява, життєздатність, унікальність, уміння дивуватися, незалежність, спільність, відсутність кордонів, Розмаїття, інновації, підприємливість, блиск, ентузіазм, правильна громадянська позиція, довіра, вірність принципам, залученість, відданість, авантюризм, подорожі, ненаситність, зміни, піддавати сумнівам авторитети, щастя, платити добром за добро. Не озиратися назад Пробуватися вперед Оптимізм Жвавість Витримка Вдячність Здатність цінувати Самоконтроль Увічливість Надія Зацікавленість до всього Прагнення навчатися Мудрість Знання Хоробрість Доброта Лідерство Уміння прощати Скромність Розсудливість Духовність Усвідомленість Присутність Дисципліна Агресивність Адаптивність Бажання допомогти Бажання співпрацювати Готовність підтримати Цілеспрямованість Проактивність Готовність захистити Ексцентричність індивідуалізм, колоритність. Та навіть перелік із 80 зазначених цінностей виявився неповний, тож я додала іще близько 10. Спершу завдання могло видатися складним, адже кожна якість, яку зазначив автор, дуже цінна для сімейних стосунків. Ми з чоловіком окремо одне від одного виділили з переліку, наведеного в книжці, ті цінності, що кожен із нас цілковито поділяє. А потім те, що збіглося, прийняли як цінності для нашої сім'ї. Людина, розвиток, свобода, сім'я, любов, праця, гумор коли ми уважно прочитали і обговорили цей перелік, то зрозуміли, що його можна поєднати з принципами. Так з'явився документ «Принципи нашої сім'ї». Урок засвоєний, якщо ви, як подружжя, зробили перший крок до визначення сімейних орієнтирів, сформулювали, зіставили та об'єднали ваші сімейні цінності. Сімейні принципи Принципи – це не лише абстрактне правило, а й усвідомлене почуття. Іммануіл Кант Принципи людини – це глибинні переконання, що визначають її поведінку і дають або не дають їй змогу отримувати від життя те, що вона хоче. Сімейні принципи – це спільні для всіх членів сім'ї життєві стандарти, пріоритети в поведінці та в ухваленні спільних рішень. Щоб принципи стали помічними, подружжя має влаштувати робочу нараду на кшталт ради директорів компанії, обговорити власні принципи і скористатися ними так, щоб вони максимально сприяли розвитку і самореалізації кожного члена сім'ї без утиску чи їхось інтересів. Для укладання цінностей і принципів своєї сім'ї скористайтеся методикою «Сімейні історії». Подружжя запитують одне в одного, яку історію найчастіше розповідали у твоїй сім'ї. Відтак по черзі її переказують, уважно вислуховують і разом аналізують. Це може бути знайомство батьків, героїчний учинок котрогось члена сім'ї, або ж розповідь про те, як і завдяки чому сім'я змогла пережити тяжкі часи. У таких випадках цінностями можуть бути сміливість, самовідданість, терплячість, працелюбність, відповідальність тощо. Проаналізуйте кожну пригадану сімейну історію і дайте відповіді на запитання. Які риси ми, як члени сім'ї, цінуємо одне в одному? Як слід учинити за тієї чи іншою ситуацією відповідно до яких моральних норм? У що ми віримо? Із чого черпаємо ресурси та інше? На основі відповідей членів сім'ї сформулюйте збірку сімейних цінностей. Вони допоможуть і дорослим, і дітям бути усвідомленішими і стійкішими у прагненні до самовдосконалення, особистісного зростання і щастя усієї сім'ї. Наші сімейні принципи Найголовніші із них такі чесність, відповідальність, взаємоповага, співпраця, творчість, вдячність, справедливість, відданість, доброта і вміння прощати. Останні чотири принципи пов'язані з нашою головною цінністю – любов'ю, і є її похідні. Ми дотримуємося цих принципів, і вони зміцнюють і ощасливлюють нашу сім'ю. Внісши усі цінності в таблицю, ми з чоловіком додали до них пояснення, як їх розуміємо і який сенс у них вкладаємо. А тоді взялися до наступного етапу – формулювання сімейної місії. Щоб скласти цінності і принципи вашої сім'ї, скористайтеся таблицею та переліком Брюса Фейлера. Спершу запишіть у стовпчик цінності, якості, важливі для вашої сім'ї. У стовпчику «Значення» поясніть, чому ті якості важливі для вас. Потім перейдіть до стовпчика «Принципи». Рухаючись за списком цінностей, відповідайте на запитання, як ми досягаємо цієї цінності, яких принципів дотримуємося. Так, напроти кожної цінності у вас з'явиться один чи кілька принципів. Напишіть у стопчику значення, чому ви вважаєте виконання цих принципів важливими. На сам кінець заповніть стопчик «Сімейні правила». Це відповідь на питання, що на практиці дозволено, не дозволено, щоб виконати той чи інший принцип. Сімейна місія Що поєднує цінності та принципи як елементи функціонування сім'ї? Місія – це вершина усіх сімейних сенсів. Вона відповідає на запитання «Навіщо все це?». Місія – глобально і особистісно значуще поняття. Вона стоїть в одному ряду із покликанням і сенсом життя. Сімейний коуч Стівен Кові Порівнює поняття особистої місії із конституцією або маяком, що допомагає прокласти курс через усе життя. Окрім особистої місії, у книжці «Сім навичок високоефективних сімей» він також пише про сімейну місію, яка спільна для усіх членів сім'ї, і її складають усі разом. Водночас особиста і сімейна місії не можуть суперечити одна одній, наголошує Кові. Навпаки, вони мають органічно одна одну доповнювати. Не просто ухвалити спільне рішення, щоб усі учасники колективу були задоволені. Сформулювати сімейну місію за один вечір навряд чи вдасться. Потрібен певний період, адже кожен має почути інших, висловитися сам, обговорити, узгодитися із колективним рішенням. Та коли консенсусу вже досягнуто, сімейна місія виокремить найважливіше – фундаментальні засади сім'ї, напрямок її розвитку, підходи до розв'язання проблем та сенс її існування. Місію можна обговорювати, редагувати, змінювати, але неодмінно у присутності усіх членів сім'ї із їхньої ініціативи чи згоди. Найважливіший у формулюванні місії є діалог або полілог Відкрите спілкування, коли кожен має право на власну думку та водночас усі члени сім'ї прагнуть осягнути спільний образ сім'ї із її перспективами. Проактивний план сім'ї Навіть якщо ви вивчили книжку «Сім навичок високоефективних сімей від А до Я», сформулювати місію власної сім'ї буде непросто. Я цілком певен, вишикові у книжці «Лідер в мені», що процес створення сімейної місії – найбільш об'єднавчий і важливий крок, до якого може вдатися сім'я. Автор виокремлює три основні етапи цієї роботи. Перший етап. Щоб дослідити, чим є ваша сім'я, дайте відповіді на запитання. Яка мета нашої сім'ї? Якою ми хочемо бачити нашу сім'ю? Які пріоритетні цілі нашої сім'ї? Які наші унікальні обдарування, таланти і здібності? Завдяки чому ми почуваємося щасливими? Якими хочемо бачити наш дім. Які почуття він має викликати? Дітям запропонуйте таке. У який дім ти хотів би запрошувати друзів? Завдяки чому ти почуваєшся вдома найкомфортніше? Завдяки чому тобі хочеться приходити додому? Що тебе приваблює в нас, твоїх батьках, і допомагає відкритися для нашого впливу? Як ми самі можемо більше відкритися для твого впливу? Другий етап. Запишіть місію вашої сім'ї, маючи намір створити її на віки. Враховуйте фізичні, соціально-емоційні, інтелектуальні і духовні потреби членів сім'ї. Сенс місії має бути зрозумілий усім. Якщо є діти молодшого віку, придумайте просту місію завдовжки в один рядки, яка б добре запам'яталася. Третій етап. Використовуйте місію, щоб залишитися на обраному шляху. Дотримуйтеся її як батьки і як подружжя. Усі ваші заходи і справи мають активувати і підтримувати вашу місію. Її зміст можна оправити в рамку і почепити на стінку у видне місце. У процесі створення сімейної місії кожен член сім'ї має право голосу, бере участь у плануванні спільного майбутнього. Спочатку над місією працює подружня пара, потім до цього процесу залучають дітей, батьків і тих родичів, які близькі цій сім'ї, поділяють сімейну місію і сприяють її зміцненню. І, звісно ж, внесок кожного однаково важливий, навіть якщо об'єктивно він видається меншим за внески інших. А у вашій сім'ї є місія? Коли адресую це запитання сімейній парі якихось наших друзів, то зазвичай припускаю, що замість відповіді почую зустрічне питання «А що це таке?». Олена і Дмитро Борисови – рідкісна пара з нашого оточення, яка визначила стратегічні сімейні орієнтири, місію, цінності та принципи, і живе, дотримуючись їх. Подружжя на власному досвіді переконалися в їхній ефективності для досягнення гармонії у шлюбі. Як експертка розділу Олена ділиться інструментами, за допомогою яких зводить надійний фундамент для грандіозної споруди з назвою «Сім'я». Авторка запитує, яке значення в сімейному житті мають стратегічні орієнтири і як розробити сімейну стратегію? Сімейна місія, цінності і головні правила – це компас, що вказує подружжю напрям розвитку, і чудова нагода краще розуміти одне одного і самого себе. Найважливішими вміннями чоловіка і дружини, якщо вони будують сім'ю як найвищий вияв партнерства, є вміння слухати і чути одне одного, а також здатність відверто говорити про власні бажання. Членам сім'ї слід синхронізуватися так, щоб їхні цілі не заважали, а допомагали кожному з них самореалізуватися. Є така бізнес-стратегія «Він-Він», дослівно «Перемога-Перемога». Вона полягає у пошуку сприятливих і бажаних для кожної сторони рішень. Сімейна стратегія завжди має базуватися на підтримці та синергії, буде націленою на спільний виграш. Для партнерів це означає не намагатися хаотично затикати дірки у потребах, навішувати на іншого тягар власних невисловлених сподівань, а чесно казати про свої справжні бажання. Важливо бути самим собою. Це дає неймовірну силу. Якщо члени сім'ї поводяться інакше, то все йде не так – Мріємо про одне, говоримо про інше, і зрештою проживаємо не свої життя. Наприклад, жінка хотіла вирушити у навколосвітню подорож і здобути дві вищі освіти. Але народжує дитину і, відсунувши власні бажання на задній план, йде у тривалу відпустку із доглядом за малюком, тому що так правильно і всі мами так чинять. Або чоловік дістав пропозицію щодо роботи, про яку мріяв, але змушений відмовитися, бо сім'я не хоче приїжджати в інше місто. Таких прикладів тисячі. Сімейна стратегія має бути заснована на таких принципах. Насамперед важливо, щоб усі члени сім'ї Навчилися слухати самих себе, себто усвідомлювати свої справжні бажання і цілі, і брати відповідальність за власне життя. Це тривала праця над собою, духовний шлях, що кожен долає його у власному темпі, і це становить підґрунтя гармонійних стосунків з іншими людьми. Необхідний глобальний сенс сім'ї, спільні цінності, етичний кодекс сім'ї ви слухаєте аудіокнигу на каналі «Книжкова полиця. Аудіокниги української Краще. Підпишіться на канал, щоб не пропускати нові книги. Приємного прослуховування! Величезне значення має вміння комунікувати, домовлятися, слухати і чути одне одного. Це означає не постійно йти на компроміс на шкоду власним цілям а разом приймати рішення він-він, які влаштовують усіх. Навіть у ідеальних партнерських стосунках бувають конфлікти, але в подружжя, яке визначило стратегічний напрям розвитку сім'ї, обговорило варіанти «а що, як?» на кожен випадок є страхування. Рішення, які вони ухвалюють, базуються на їхніх домовленостях, а отже працюють в інтересах сім'ї. Коли сімейні цілі та принципи систематизовані та прописані, сім'я може час від часу звірятися з курсом і рухатися далі. Авторка запитує, поділіться, будь ласка, власним досвідом визначення сімейних стратегічних орієнтирів. Стосунки від початку будувалися на підтримці, довірі і чесному діалозі. Наші з чоловіком глобальні цінності і бачення збіглися. І з часом це гармонійно переросло у цілу систему сенсів і стало результатом нашої праці над собою. Ми прийняли себе такими, якими є, тому наша система сімейних цінностей – це відбиток нас справжніх. Ми визначаємо стратегічні орієнтири в діалозі – Дорослішаючи до обговорення приєднуються діти. Їхня думка цінна і важлива. Наші головні сімейні цінності Любов, довіра, безумовне прийняття і підтримка. Ми не переінакшуємо одне одного, а створюємо умови для розвитку, формуємо такі правила взаємодії, за яких кожному в сім'ї буде максимально комфортно. Водночас на перше місце кожен ставить себе. Це здоровий егоїзм, продиктований здоровим хлуздом. Щасливі люди, які вміють себе любити, здатні любити світ, поважати особисті кордони, творити разом. Це не означає, що ми потураємо будь-яким власним забаганкам, не думаючи про рідних. Навпаки, ми поважаємо свої істинні бажання і цілі, поділяємо спільні цінності. У щоденному житті докладаємо максимальних зусиль задля взаємного щастя, але вчиняємо це не з почуття провини чи обов'язку, а з любові. У нашій сім'ї любов виражається не в спонтанних яскравих учинках і красивих жестах, а в рівноцінному партнерстві та щоденних діях – у чуйності і підтримці Наша сімейна місія Складати разом місію, цінності, принципи сімейних стосунків дуже важливе і відповідальне заняття Ми з чоловіком ставили перед собою такі завдання Прищепити дітям систему цінностей, яка допоможе їм стати усвідомленими і реалізованими Розширити коло сімейної любові та підтримки, включивши в нього усіх родичів. Знайти способи оптимізувати усі аспекти життєдіяльності нашої сім'ї. Ми ставили собі всі ці запитання і записували відповіді. Початковий варіант нашої місії був такий – Створити міцну, щасливу сім'ю, де чоловік і дружина живуть у любові, злагоді та взаємоповазії. Вони становлять ядро сім'ї. Власним прикладом показують дітям, як бути щасливими, здоровими, творчими, опираючись на сімейні цінності та принципи. Подружжя розвиває сімейну культуру, де кожна дитина є повноправною частиною одного цілого. Кожне розвивається і дотримується свого призначення, творить задля власного блага, блага сім'ї, суспільства і всесвіту загалом. Ці кілька речень стали результатом не одного дня обговорень, роздумів і пошуків точних формулювань. Але, як то кажуть, усе тече, все змінюється. І найголовніше, розвиваємося і змінюємося ми і наше бачення сімейних стосунків. Нещодавно ми переглянули нашу місію і вирішили, що вона має бути місткіша, зрозуміліша і легко запам'ятовуватися. І з першого варіанта ми залишили тільки найважливіше. І ось що маємо створити міцну і щасливу сім'ю задля розвитку кожного. За цими словами, стоїть щоденна праця побудови сповнених сенсу стосунків. Авторка запитує, як впливає на якість сімейного життя і стосунків система стратегічних орієнтирів. Це спосіб упорядкувати свої цілі – Принципи і бажання, бо все це основа для двоєливого і чуйного спілкування. Це можливість жити так, як насправді хочеться перебувати в гармонії з собою і світом керувати власним життям, а не хаотично реагувати на зовнішні обставини. Система стратегічних орієнтирів сім'ї вивільняє сили і час для ресурсів і ощасливлює пару. Система – це не клітка для членів сім'ї, а такий собі пульт керування. Вона дає змогу максимально оперативно і екологічно реагувати на зміни зовнішнього світу і на те, як змінюються саме подружжя, їхні діти і родичі. Місія нашої сім'ї – щастя і усебічний розвиток кожного. Глобально ми прагнемо саме до цього – Щороку ми оцінюємо пройдений шлях і співналаштовуємо камертони. Переглядаємо наші життєві стратегії і цілі. Це безперервний процес, побудований на відкритому діалозі. Ми також оновлюємо сімейні правила, що регламентують наше щоденне життя. Серед них є постійні правила, які майже ніколи не змінюються. Одне з них звучить так. Ми не виховуємо дітей, ми розвиваємо себе. Діти считують і повторюють звички дорослих, тому якщо ми сподіваємося від них дотримання режиму дня, то насамперед самі маємо його дотримуватися. Це стосується усього способу життя – від читання до занять спортом. Оскільки все це вшити в наше життя, дітей ні до чого не потрібно спонукати. Ми створюємо для них конкретні умови, а їхня природна допитливість, здатність учитися і освоювати світ допомагають їм розвиватися. Отже, в нашій сім'ї недорослі встановлюють правила для дітей, а ми всі разом розробляємо правила, яких дотримуємося. Ми не оцінюємо дітей, а любимо їх безумовно, незалежно від оцінок у школі чи інших досягнень, але дбаємо про їхню успішність. Так, ми обрали одним із наших пріоритетів освіту і, по-перше, створюємо всі умови для навчання, а, по-друге, вибудовуємо розкладня на освіті як найважливішому занятті. До того ж, кожна дитина має особистий розклад з урахуванням віку, побажань і потреб, і той розклад неодмінно виконується. Наші діти з самого маличку дуже самостійні. Ми намагаємося не робити за дитину нічого з того, що вона вже фізично здатна робити сама. Застелити постіль, зав'язати шнурівки, помити посуд. Краще дамо нагоду помилитися, зачекаємо, поки вона набуде навичку і навчиться виконувати базові дії сама, ніж будемо до інституту опікувати, а потім дивуватися, чому дитина не самостійна. Ми не обіцяємо дітям те, чого не можемо виконати. І чітко знаємо, що кожна людина має право на помилку і на власний досвід. Нашим дітям помилятися не страшно, бо вони знають, що сім'я прийме і підтримує їх за будь-якої ситуації. Правил в нашій сім'ї небагато, але це не поради з інтернету, а те, до чого ми приходимо на власному досвіді. Ми запроваджуємо те, що тут і зараз найбільше відповідає нашим цілям і цінностям. Установлюємо сімейні правила В атмосфері, де звертають увагу на індивідуальні особливості, де досить гнучкі правила і відверте спілкування, самоцінність зростає і процвітає Вірджинія Сатір Що в сім'ї важливіше – душевні пориви чи домовленості? На чому тримається сім'я – на взаємних почуттях чи на правилах і законах? Більшість, мабуть, відповість, звісно, на почуттях, а як же інакше? Та кожна сім'я має численні правила, яких члени сім'ї навіть не усвідомлюють. Ця неписана збірка законів зумовлює поведінку дорослих та дітей і психологічний клімат у родині, тому дуже важливо її осмислити і скоригувати. У тих сім'ях, де панують мир і гармонія, правилам надають доволі великої уваги, адже міцні стосунки і порозуміння самі по собі не виникають. Усвідомлені та прийняті всіма домочадцями місія, норми поведінки і правила, що регулюють обов'язки членів сім'ї, об'єднують і зміцнюють сімейні узи завдяки тому, що кожен знає, за що відповідальний у родині. Наші сімейні правила Цінності, принципи і місія сім'ї входять у загальніше поняття – сімейна культура. Вона базується на колективних правилах поведінки. У нашій сім'ї вони розподілені на три групи. Перша – правила для пари чоловік-дружина. Друге – правила виховання дітей. Третє – правила для всіх членів сім'ї. Правила для пари ми з Олегом складали для того, щоб, виконуючи їх, підтверджувати наше кохання, увагу і взаємну пошану. Дуже просто і чоловікові, і дружині втратити цінність одне одного в буденності, дати поглинути себе роботі і щоденним клопотам, не знаходити часу на спілкування. «Кохання – це діє, завдяки ним воно і виникає». Правила їх підтримують. Деякі з правил для пари. Ми, як чоловік і дружина, виконуємо власні обов'язки із узгодженого переліку. У парі кожен користується списком мови кохання партнера, щоб дарувати любов так, як від нього сподіваються. Замість прямої критики використовуємо техніку «Плюс, допомога, плюс». Якщо у спілкуванні помічаємо нотки роздратування, то припиняємо його, переносимо ситуацію у категорію «конфлікт», а потім залагоджуємо її за прийнятою нами схемою. Раз на тиждень неодмінно влаштовуємо романтичну вечерю – вдома або ж де інде, де говоримо про плани і мрії, ділимося враженнями про сімейні події. Раз на рік обов'язково їдемо вдвох подорожувати і збуваємо час так, як подобається нам обом. Чоловік щодня має якийсь час побути на самоті. Він попереджає про це дружину застелегідь. Правило 15 хвилин або венерянська бесіда. Щодня чоловік протягом цього часу вислуховує дружину, не перебиваючи і не намагаючись негайно залагодити проблеми, про які вона йому розповідає. Не дає порад, аж доки вона його сама про це не попросить. Правила для всієї сім'ї У наших учинках ми орієнтуємося на сімейні цінності, принципи і місію і стежимо за їхнім впровадженням. Живемо за спільно підготовленою стратегією розвитку сім'ї на 20, 10, 5 років і рік. Усі діти в сім'ї мають однакові умови батьківської підтримки – моральні та матеріальні. Один день – один із батьків – одна дитина. Це правило означає, що кожен з батьків раз на місяць проводить із однією дитиною день, наповнений якісним спілкуванням. Визначаємо час, записуємо в сімейний календар. Ідеї для наповнення дозвілля беремо із дитячих карт бажань. Знаходимо спільну тему для пар «Тато і син, мама і донька» і цілеспрямовано розвиваємо дитину у цьому напрямі задля її ствердження в сім'ї і розвитку спільних із батьками інтересів. Щонайменше раз на тиждень влаштовуємо спільну вечерю, під час якої говоримо про досягнення протягом тижня, обговорюємо проблеми і плани кожного. За домовленістю зі старшими представниками нашої родини, прийнятих у нашому домі правил дотримуються всі, хто в ньому перебуває. Частина правил обов'язково передається із батьківської сім'ї у новостворену. Це стосується домашнього господарства, облаштування побуту, способів залагодження конфліктів. Але кожна сім'я унікальна, тож може створити індивідуально прийнятну для всіх систему правил. Завдання цього розділу. Перше: визначте і пропишіть свої сімейні принципи та цінності. Друге: сформулюйте свою сімейну місію. Третє. Пропишіть у парі сімейні правила, правила виховання дітей і правила для всіх членів сім'ї. Продовжуємо слухати книжку із розумінням того, як визначити цінності, принципи та місію сім'ї і на їхній основі вибудувати систему сімейних правил. Стосунки в парі Розподіляємо сімейні ролі та обов'язки. Шлюб – це стосунки між чоловіком і жінкою, де незалежність обох однакова, залежність обопільна, а обов'язки – спільні. Луіс Анспахер Віко, твій проект. зветься «Сім'я в пріоритеті». «Але в нашій сім'ї останнім часом у тебе все складається навпаки», – звернувся до мене чоловік, і його слова звучали, як м'який докір. «Я помітив, що ти стала значно менше уваги приділяти дітям, та й мені бракує тебе». Пишу про закони побудови щасливої сім'ї тим часом, як власна сім'я через навалу справ обділена моєю увагою. Як завжди, сподіваюся на цілковите розуміння і підтримку чоловіка. «Пригадай, – кажу йому, – коли ти запускаєш проект, усі в родині, хто лише може, приєднуються до роботи і максимально тебе підтримують. Тепер такої підтримки потребую я. Поміркуймо разом, як правильно розподілити наш час. Прошу мене зрозуміти і допомогти». Розподіл функцій між партнерами – необхідність, продиктована самим життям. Щоб організація розвивалася і давала прибуток, потрібна спільна, злагоджена та ефективна діяльність усієї команди. Щоб сім'я процвітала, була теплим і комфортним середовищем, необхідний чіткий розподіл сімейних ролей і обов'язків – і побутових, і психологічних. Заробітки, турбота про дім, виховання дітей, організація харчування, дозвілля, відпочинок. Щодня подружжя наражається на безліч нагальних проблем, залагоджуючи які хтось виступає на передній план, виконує довірені йому сімейні обов'язки, не сподіваючись, що за нього це виконує інший. У кожній сім'ї це відбувається або усвідомлено за спільною домовленістю, або ж довільно упродовж спільного життя. У гармонійній родині чіткий розподіл ролей та обов'язків. Це забезпечує кожному в сімейній системі унікальне місце. Жінка, дочка, дружина, мати, чоловік, син, батько, подружжя тощо. Щоб під час виконання своїх сімейних функцій людина діставала задоволення, почуття безпеки і комфорту, ролі мають бути узгоджені, не суперечити одні з одним, відповідати особливостям, можливостям і потребам членів сім'ї, не спричиняти внутрішніх суперечностей. Людина має діставати радість і задоволення від того, що вона чине для близьких і від того, як вона задовольняє не лише власні потреби, а й потреби рідних. Однак спільно всі члени сім'ї виконують її основні функції. У сімейній психології є два поняття, які заради успішного шлюбу мають бути збалансовані. Рольові сподівання – це рівень готовності передати виконання тієї чи іншої сімейної функції партнерові. Скажімо, дружина згодна з тим, що чоловік – глава сім'ї, і вона не претендуватиме на цю роль, а довірятиме йому приймати глобальні для життя сім'ї рішення. Та рольові вимоги Особиста готовність кожного з партнерів виконувати сімейні ролі Наприклад, готовність чоловіка виконувати роль батька Допомагати дружині у складний для сім'ї період після народження дитини турбуватися про неї на рівні з дружиною, брати активну участь у вихованні. Коли між рольовими сподіваннями і рольовими вимогами можна поставити знак рівності, конфліктів між подружжям не виникатиме. Хто в сім'ї головний? Подружні пари є чотирьох видів. Ти і я дорівнює ти, ти і я дорівнює я, ти і я дорівнює ми, і ти і я дорівнює ти і я. Розподіл сімейних ролей і обов'язків, а по суті рольових сподівань і вимог, відображається у моделі подружніх стосунків. У класифікації сімейного влаштування, що їх розробив соціолог Ліфорд Кіркпатрік, описані три варіанти подружніх ролей. Традиційні ролі Дружина народжує і виховує дітей, опікується хатнім побутом, дбає про всіх членів сім'ї, підлаштовуючи під них власні інтереси. Терпимо ставиться до обмеження своєї сфери діяльності і залежності. Чоловік, відданий дружині як матері його дітей, забезпечує сім'ї економічну стабільність і захист, контролюючи і керуючи, підтримує сімейне благополуччя приймає глобальні рішення і відповідає за них. Товариські ролі. Дружина зберігає зовнішню привабливість, забезпечує чоловікові моральну підтримку і сексуальне задоволення, підтримує корисні для сім'ї соціальні контакти, дбає про життєве розмаїття. Чоловік захоплюється дружиною і ставиться до неї по лицарському. Дає їй упевненість у тому, що вона кохана і важлива, виділяє кошти на її витрати. Партнерські ролі. Чоловік і дружина однаково вкладаються у сім'ю відповідно до їхніх заробітків. Спільно відповідають за дітей, їхнє виховання і дозвілля. Обоє беруть участь у хатніх клопотах. Чоловік приймає рівний статус становище дружини в сім'ї і погоджується з її участю у прийнятті усіх рішень. Дружина готова, що до неї немає лицарського ставлення, готова до рівної відповідальності за підтримку статусу сім'ї. А в разі розлучення і відсутності дітей відмовляється від матеріальної допомоги. Байдуже, який із цих типів обере подружжя? Головне, щоб він був однаковий для обох і обраний усвідомлено. Класифікацію, яка наочно відображає різні стилі спілкування в сім'ях, розробив уже згаданий наш експерт, доктор психології Микола Козлов. Авторка запитує, на які типи поділяються сім'ї за способом організації спільного життя? І як, залежно від цього, подружжя має дійти згоди щодо розподілу повноважень чоловіка і дружини? Усі сім'ї поділяються на три типи – «Я» плюс «Я», «Ми» і «Я». І події в них точаться на трьох видах територій – особистій території чоловіка, території дружини і на спільній подружній території. Отже, модель сім'ї залежить насамперед від того, як подружжя розв'язали питання щодо влаштування цих територій. Вони можуть залахотити це стихійно. Коли чоловік і дружина визначилися із цим пунктом, їм уже легше розподіляти території, ресурси, капітал, права та обов'язки. У сім'ї «Я плюс Я» у кожного своя територія – Є твоє і моє. Лише за домовленістю у подружжя може з'явитися щось спільне. У бізнесі аналог такої сім'ї – співдружність двох фірм створена задля спільного проєкту. У сім'ї «Ми» у подружжя